I ens falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 3.15 del matí i el que fem és parlar de l'activitat d'aquest cap de setmana perquè l'Associació de Futbol Sala de la Conreria celebra aquest dissabte el seu final de temporada el polisportiu de Tiana amb el torneig Vila de Tiana. En aquesta tercera edició es concentra una tarda i participen 9 equips als quals disputaran una lligueta que començarà a les 4. I per conèixer els detalls d'aquesta activitat tenim a l'altre costat del telèfon el coordinador de l'Associació de Futbol Sala de la Conreria, Toni Bravo, Oh, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ja està tot preparat, no?, per aquest tercer torneig Vila de Tiana? Sí. Uh, bueno, l'única cosa que hauria de fer un, un petit matís que sí. uh, finalment uh, hem, farem un triangular, en lloc de fer el, el torneig amb tots els series que, que, que esperàvem, finalment serà un equip o potser un, un triangular. Ah, molt bé. Bueno, però si més no, sí que aquesta, en aquesta tercera edició li esteu agafant el gustet d'acabar la temporada d'aquesta manera, no? Sí, a més a més, eh, bé, bueno, fins ara portàvem dues edicions que havien sortit molt bé. Aquesta temporada, bé, bueno, suposo que una mica amb la crisi ens ha costat més eh, aconseguir els equips i finalment van decidir, en lloc de fer el, el, el, de, de la mateixa forma, el mateix format, doncs acabar la temporada amb, amb tres equips, tres equips que competirem eh, l'any que va la mateixa competició de la, de la Federació Catalana Futbol Sala, que les regles són diferents i, bueno, volem d'alguna forma valorar una mica el nivell que, que, que tindrem els equips. A més, aquest triangular eh, es prepara també com una, entre cometes, exhibició, suposo que també per animar el poble de, de Tiana a que s'assumi en aquest esport, perquè sabem que també doncs, voleu fer una crida als juvenils, és a dir, que, que tot és una mica una crida, no? sí. Eh, penso que aquesta temporada ja deu serà la definitiva perquè el futbol sala i ja anà comença a, a marxar fins ara bueno, no han tingut resor segurament eh, perquè ja ha es esports com el bàsquet que, que tenen més importar-se al poble però penso que, que ara amb, ja no no sé amb el torneig sinó amb, amb la posada en marxa d'una mica de l'escola que volem posar no doncs deu ser l'impuls definitiu del futbol sala. A més, com deies, doncs, la temporada que ve serà important eh, pel club perquè, com deies, doncs, entreu en aquesta Federació Catalana de Futbol Sala i que és una gran notícia, no? Sí, eh, sobretot eh, perquè bueno, estem, eh, estem configurant una plantilla que si tenim la sort que funciona com que deien que pot funcionar, doncs amb aquesta federació primer que estem a la Divisió Nord Nacional Eh, bueno, i eh, amb aquesta federació tenim dues vies per intentar a jugar a la Copa d'Europa o la Copa de la UEFA de, de, de l'any que ve. i crec que això seria una, un punt d'inflexió eh, molt important i ja més a més molt il·lusionant el que sí que està clar és que ara deies doncs, que hi ha altres esports de Tiana que potser tenen una mica més de recolzament però que vosaltres heu començat, vau començar moltíssima força amb un nivell impressionant que heu anat ascendint i que ja partiu d'una base molt bona i que no heu fet altra cosa que anar creixent Sí, sí, eh, fins ara ho hem fet amb jugadors eh, i encara l'any que veu farem amb jugadors eh, majoritàriament de fora de Tiana però si tot va com creguen que pot anar, que està molt encaminat al, al filial ja amb, amb la majoria de jugadors de Tiana, eh, doncs crec que aquest creixement pot ser, pot ser ja definitiu i s'ha de pensar que fins ara bueno, hem aconseguit que vinguin, vinguin jugadors de, de fora aquesta temporada sobretot, eh, hem fitxat jugadors que han estat jugant ja en equips de, de la nacional de, de, de, de la federació espanyola i bueno, també tenim molt clar que això arriba un moment que, que ja serà inviable ja haurem de, de fomentar haurem de, de fomentar la, la primera plantilla amb jugadors de Diana i crec que a partir d'aquí ho podem aconseguir. Bueno, sí. Perquè en el futbol sala hi ha nivell a la nostra vila Ma, No, no t'ho entres Que llavors és que sí que a la nostra vila hi ha jugadors de nivell Sí, sí, sí, no només hi ha jugadors de nivell sinó que a, a més d'haver jugadors de nivell és que hi ha jugadors que estan jugant amb de, de Nacional A, com el Cove Premiab, se'ns dona juny lluny. Eh, bueno, eh, de fet el nostre júnior, tenim un pare de d'altres jugadors que s'incorporaran eh, amb aquest eh, filial que, que pot sortir dilluns, aquest mateix dilluns i ja hem vist alguns altres jugadors que també participaran al torneig que es farà al Casino de Tiana, que tenen un nivell molt important i que penso que amb, que amb aquests eh, acabant d'ús de formar podem tenir un equip molt competitiu en un període de 3 anys I costa, costarà molt això de reclutar-los per l'equip de Tiana o no? Costarà molt Sí Jo penso que no, no Ja estan tots convençuts, no? Sí, sí, sí eh, bueno, De fet, a dilluns a tarda tenim una reunió per acabar d'engestir tot uh -huh. i fer la inscripció d'aquest equip B que jugarà a la, te, la territorial catalana de, de la nova federació I quin serà l'objectiu per la nova temporada? Bueno, doncs amb el segon equip anar formant jugadors eh, perquè acabin jugant al primer equip la base tenim molt clar encara no sabem els equips de base que tindrem però si sí ens agradaria ja començar a tenir definitivament eh, l'escola iniciada i a partir d'aquí doncs anar veient d'un que surt i bueno, eh, el que està molt clar és que amb el primer equip l'aposta que hem fet és una aposta eh, pot ser una mica arriscada eh, per el canvi de federació amb aquesta federació que està començant a creixer a dia d'avui és una incògnita com, com pot acabar però el que sí que tenim molt clar és que estem fent un esforç per trobar els ajuts econòmics amb esponsos per, per tirar endavant aquest primer equip i la, tenim molt clar la intenció és arribar tant si és a partir de la Lliga o per, a, a, a través de, de la Copa Catalunya arribar en un o dos anys a intentar jugar a la Copa Europa Hom uh -huh. objectius molt, molt clars i molt contundents que, que esperem que, que es compleixin si més no el que està clar és que l'obertura del polisportiu de Tiana us ha donat molta vida i ha donat aquesta oportunitat perquè s'obria aquest esport a, a aquí a Tiana no? Sí, eh, bueno, eh, ja dic que eh, només pensant en la instal·lació que tenim al polisportiu ha sigut un punt importantíssim per aconseguir que vinguin jugadors que estaven jugant amb altres equips, com et deia, de categoria nacional, que estaven eh, cobrant un petit sou amb el seu equip i vint a jugar amb, amb nosaltres a Tiana i pagant una quota. Vull dir que, eh, i, eh, bueno, eh, una mica el projecte els ha agradat molt, però quan els hem ensenyat la instal·lació, doncs ha sigut el, punt de, el pas definitiu perquè vinguessin a jugar al, al futsal Tiana. Bé, doncs esperem de moment que, que hi hagi molta convocatòria en aquesta activitat de demà dissabte a partir de les 4 a, com dèiem, el pavelló poliesportiu de la nostra vila i que es creï aquest ambient doncs, de recolzament, aquest esport que, que està en una embranzida espectacular i que esperem que els propers anys doncs, es vagi consolidant. Toni Bravo, coordinador de l'Associació de Futbol Sala la Conreria, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a tu, adeuament. Vinga, adeu, bon dia. Adéu.